Інші – ми. А шкода? Як би хотілося повернути? Ні, не колишнє життя. За ним шкодувати нема чого. А колишню – себе. Знову стати такою ж безтурботною, легкою, хай і наївною, як колись. І припускатися тих самих помилок? Ні. Ну, звісно, ні. Але... Чи не занадто велику ціну ми платимо за наш досвід, здобуваючи мудрість життя, втрачаємо здатність радіти йому. Іра глибоко зітхнула і провела долонею по обличчю, немов струсила себе збурені почуття. Потім глянула на годинник і жахнулася. Отак. Через півгодини обіда я, замість того, щоб збиратися на прогулянку, сиджу тут і жалію себе. Що там ще треба використати, як принаду для аденого плейбоя? Пиши, Іро, пиши, наказувала вона собі і поступово поверталася до свого звичного зібраного ділового стану. Зрештою, робота, хоч яка вона є, найкращі ліки від зневіри. Ти взагалі не можна зневірятися, і тоді рано чи пізно все, про що мрієш, збудеться. Життя не раз підтверджувало це правило. Треба тільки вірити і чекати. І він обов'язково прийде. Мій день. А поки що за роботу, Іринко, за роботу. Розділ десятий. Катерина Михайлівна зненацька приїхала в Київ саме напередодні Олениної відпустки. У місті Катерина Михайлівна не була, відколи помер чоловік. Не бажаючи залишати на сусідів своє величезне господарство, вона жила безвиїзно в селі. І за чотири роки жодного разу не бачилась із сином. Славчик у село не навідувався. Щоліта Олена приїздила до свикрухи сама і лише переказувала вітання від Славчика. При нагоді Катерина Михайлівна сама нарешті вирушила до дітей. Вона знала, що Славчик випиває але не уявляла, до чого довели його щоденні пиятики. Олена ніколи не оповідала свекрусі подробиць. Побачивши тепер на власні очі, на що перетворився її син, Катерина Михайлівна схопилася за серце і відклала повернення в село на кілька днів. Усе життя вона прожила з чоловіком п'яницею, тож чудово розуміло, чим це може закінчитися. А тому без вагань, Вирішила втрутитися вдолю сина та невістки. «Я заберу Славчика до себе», – сказала вона Олені, тільки-но отямилась від першого шоку. «На заводі все одно роботи нема. Піду з ним, нехай напише заяву про звільнення. Ти в село можеш не їхати, впораємося самі. От поставлю Славчика на ноги, нехай мені допомагає». Тобі, Олено, нічим не докоряю, знаю, що то за лихо, горілка. Але дитя все-таки треба було народити. А тепер живи собі, як знаєш. І Олена залишилася сама. Спочатку вона навіть не відчула особливої різниці між колишнім своїм становищем та нинішнім. Хіба що прибирання в помешканні стало менше. Але потім, коли почалася відпустка і відпала потреба Ходити до школи, зрозуміла, у житті в неї справді сталися зміни. Першим її пориванням було прагнення негайно, не відкладаючи ні на день їхати до чоловіка. Але, несподівано, довелося вийти на тиждень у школу, там не було іншого чергового адміністратора, і до кінця цього терміну Олена передумала. Зараз їй не варто їхати. Славчик тільки почав звикати до нових обставин, у нього дуже важкий період, і вона може лише стати на заваді. Нехай пройде час, хоча б місяць, і тоді її приїзд буде радісний для всіх. У те, що чоловік кине пити, вона майже не вірила. Але сподівалася, що Свикрусі вдасться хоч ненадовго зупинити його безпросипне пияцтво, І він зможе нарешті задуматися, як йому жити далі. Адже людина тільки сама в змозі впоратися з цією злощасною недугою. Якщо та людина цього не захоче, ніхто інший не зробить за неї цього поготів. Олена була цілковито переконана, що чинила правильно, коли не намагалася в будь-якій формі виявляти насильство та забороняти Славчикові пити.